Bueno, eta honen bestez lan puntuagarriekin hasiko gara. Lehenengo lana. zortziko handian ofizioka ofizioka arituko diren lehen lan honetan Oiane eta Orlando arituko dira. <tusurra> Oiane eta Orlando. Ofizioka zortziko ahondian iruna bertxo kantatzeko gaia hause duzue. Krisiak gogor jotako bi guraso zarete. Gorriak ikusten arizarete biok. Lan elkarrizketa batera joan zarete eta lan baldintzak direla konturatu zarete. Zuk oiane lana onartzea erabaki duzu. Zuk Orlando ez duzu lana onartuko. Krisiago gorjotako bi guraso zarete, gorriak ikusten ari zarete biok, lan elkarrizketa batera joan zarete eta lan baldintzak lotxagarriak direla konturatu zarete. Zuk oiane lana onartzea erabaki duzu, zuk orlando ez duzu lana onartuko. Oiane azita iruna bertso zortziko nagusian. Riziak gure Esku Hau ere Astindu duzearo Garai batean Naizta genuen Aberatxeta Oparo Dagoeneko Irulau urte Zuloan ditut Igaro Bain egunero, giri gabe, duintasunik ez dago. Lanabe arda derrigorrean, ala etorri. Eta eskaintza ikusi ostean ez duonek bate liliura. Lapurketa bat iruditzen zait daukaba horren itxura. Inortxo ez da beraztuko hoianen ere kontura. Zure itzoiek sortu didate, bai barrenean liliura. Baina egia esan badauzkat, barrenean hainbat duda. Zure esanez, ezerrez dator, orainpatrika barrura ta orduan zer biziko alzara, zure Andrearen kontura. Ez nago ara ere, niego era itxian. Gozea oraindik ez dute zautu egitan nere etxian. Baina la ere nere emaztea tanies tani gaude etzian. Hakinez azue emaztea ere dudala langa bezian. Modu horretan bizitza ere, ateratzerik ote da. Iruditzen zait literatura jaten dutela sobera. Egunen baten jauziko zaie zuloa ere goitik bera. Nilo hango naiz lanera eta zuek kartelak jartzera. Lante giontara gera ara hoiane batera. Talan postua bakarrik doa, biotik baten etxera. Ez aukeratu eda aukeratu horri da gure kaltera. Agian oizbait zure etxean dutezkatzeko aukera.